او از دلیل نقلیتا ہے ولی قلات موسی و احرون یکنان ماور کرده موسی علی اسلام و احرون تال فرقان حق و باطل بلون که دین وزیان اگر رناکون که خودتورات کتاب و قانون و پندن حسید و ده پریزگار و خلکو اللذین ها کسان یخشا و نراب باون بلغیبی چی دو ویردل اللہ پاون پا غیب و سرا دیو پنده من ساعتی ده قیامن هم ای شفقت کی پراتو رکی واذا ذکر مبارک دا قران په اند نشته برکتونو خاون ان خل ما نظر کړی دي په قران چدير خیر ما یې خلله الله وي آیاتاسو دین انکار کوي ولکذا تینا ابراهيم رستم من قبلو یکنن ماور ور کړی ابراهيم السلام تارشتو په داوی من قبل د مخکنه د تورات نه مخکې د مسالحو د مخکې امام ابراهيم اصف د څور کړي وو په مسره توحید باندې ما ور کړی وغلا او موږ یو یو پاغه بنوالیم از قال هغه سوویل بیا خپل پر تاسو په کومه طماشل څه شی دي دا بوتانا دا تصاوير هغه ته هغه تصویرونه چا ته الله کی فون تاسو په دې باندې پراته یې سيد عبادت د لپاره بي جوړانی دا کم بوتان چې تاسو جوړ کړی په دې باندې تاسو نه جوړی قاعده شي چې حقیقانی دلایل پرېګستا او قرآن زانه رسول دو ویل وجدنا بنا لهابدين مومن دی دی پریاوان نیمه پلاران نی کړي عبادت کوم کی زمن پلاران نی کوم دا طریقو نو د غم کو کړي دینو قال ابراہیم علیه السلام ویلې یتاس او پلاران فزلال موبین په کارا ګمړای کی قال او جوه جتانې راغلي په هغه سره تلو وی کای قال او پرضا ګمړ کی راستا ستر آسمانونو د زما کې دی الله جاهز تاسو وړي خوشاغانی سمانا د اجر جلاشی زب فجع لهم جزازا اولادا فجع لهم جزازا رو گرزاو دیو لده افتو تا تکڑا جزاز مانه تلی؟ تکڑی تکڑی تکڑی باس الا کبیر اللهم اگر اگر اگر مشرگ بودتی پر اوست دیو لده اللهم چاہت دیو چیدی لی اگر تیر جنو پس راشی آتا پوستی و نمیتی کالو اولی دا چکل دا حالت ولی دا سحنہ چے بتان زریزری پراتو ویدہ کار چاگریز مو خدا احمس را اکنا دا غار قولو ویل اخفل منزکی سمینا فتن منگا وردلی ویازوان نیاز کرو هم چه بپا بادو یاد اول با دابو تانم یو خالو لہو ابراهیم آداغین هم دی ابراهیم اگه دا ویلش ابراهیم خلق وردتا ابراهیم وی آم آب منگا دینا وردلی و دا داز منگا داخدان چه کمینو پرسپکاوی یاد اول کوم دا کوم آداز چه کمینو سر دمکی ور کردوا قالوا ان فاطمه راولې خلق په مسجد را یا حاضر شې د دې سزا تا قالو چې کله ګرامه سم راو وخت راوسته جلبي کا ته پرمانه باندې څه تا راوسته راوسته صاحب چې کله راوسته ورته وېلې تحقیقات شروع شو ان ته فعلته یا <آل> ابراهيم اياته دا کله ز موږ د افرا انصره ابراهيم د ازو خدام تاسو مولدي قال برفع له كبيرم کړه دې یو کوم چې ځوانه برفع له فاعلن دیتا معرز الكلام اي چارزات که پيش کې یو کوم چې بکړي کنه چې چا بکړي خوب كبيره مازه مشربت دغه دې نه تاسو کوي ته جو خبري کولی شي دیونه دپوز کوي ګر استاد خدایانو ته تاسو چا زري زري کړی فراجعوا پس لخوا خلن نفس متخلو گیروان ته وکتل مطلب دارد یا چې کمن خپل مشوره وکړه وقالو انکم انتم الظالمون یک نن تاسو زغر ظالمانه ابراهیم اعظم چې څه کړي دا هو سم کړي کړي خدای دې ته هم تاسو کوی خپل مشورې کوي خو بیا په کینه کې راځه سیم ابیاسر نګون شپه سرهونو باندې سرکوزیشول دکې نایې دا وینځي دکې نې دا وینه د حساد او بوز دا ویني به تاسو سرکوزیشول لا قد علمت مها اولين تقو یا تینان ته پیجنې ایګایم دا خبرې دي چې کوله قال ولا فتا بدونې عبادت کوي باندې کې الله نه دا څه نه چې تاسو ګټه رسې او ضرر وکړه کنه خجالتو شول پاسدا دینوت ځکه چې دښتوس ځان دفاع نشي کولای تاسو د دې بندهګۍ کوئ اوف لکم ګندګي دی وستاس د لپاره اوف لکم هلاکت دی وستاس د لپاره ان نتلو لکم زجاج منا کوي ان نتلو د لپاره پوین شوې په یوازې مشرک استانه لری کې د ګندګې په د لپاره یا از تاسو دو پارا دی چکم نینو داغا شنگندگی بی بلی ما داغا سی زنو هم تاسو بندگی کوئی در اللہ نا ولی عقل نکوئی نور درید خسرنو کانا دباق شروع کسا زور چلائی زور قالو ویل حرکوه او سی زی دل را وان سرو کمکو که یا قلالی هاو تاسو دا کار کون کیاستای دیکی را تولیک نزمان سیوان اور دیکی را جمع کئی هر کل چه چوگ یو نظر منی که نا دیگرای ماسان دو سزاون رکارا دیکی مکرره یو یو گیوڑای اگر او دیز ماسان بیدنوی زیجو که او او چه کل او رو بلک دو غزاول طریقه امام رازی تفسیر کبیر کلیکی چه شیطان راگه او شیطانو تاویل چه دا طالب نی به طالب زریا سرا نو داب کی که رویا او داسی شکندنو گزار که کنان پا اسمانونو او په اسمانو کې څه شروع لري پریستو چې شروع لري چې الله کو کاسته یو موحد بنده ده هغه ورته گزاريږي ورته ورزول کېږي چې چل وکوي نو الله ورته چې کاسته نشي اندادو وختو کې انداسو کوي کنه زه ما خليل دې پوښه او غاغه پوښه تاسو څنګه بیا چې ده کې ابراهيم زوان جبرائيل راولي ګل الله په طلال شو څه وایتاه جبرائيل راه او ابراهيم حضرت ابراهيم ورته خل وګورځي دي مستاد څه حاجت شته چې زلار ده بهښمن هغه ورته ویلي الحاجات و امامن کفلا زديد مختاج ما کمزور خو الله ته به محتاج نه استاد سوال وکړ ابراهيم عليه السلام ورته وای وي ان الله تسالوك نیرمال مولا و نیرمال نصیر بس رزمان پاره اللہ بہترین وقت دارا قده و بہترین دوستا قده و خیمت دارا و خیمت صریفا قده دیکن بس جبرایل صلی اللہ علیہ وسلم مامایو پس دا غین اللہ ارتوی وورتا کونی بردن شت یخ و سلامن خر روغم تلو ابراهیم افیبراهیم اصلابانی سالیما چه مانا اشنه چه دیر یخ نشی کچه سلامن نوی زکر کرد دیر یخ نی نبا و جلوی من باوی خود کونی بردن و سلامن یخ و شا خودس سلامت يا پيغي روغرمټوي ابراهيم صاحباني وا رضوي رضاوګ دي خلق به پاګماني کي د اندما كر کولو فجال الله <سؤال> ولا سجوا وذل الله <سؤال> توجانه خپل <سؤال> ديو و ناجينا خلاص مګو ابراهيم سلامونه والو ترسلات والسلام لرا الهلار جواز ما کتا جما برکت چوليو پاګماني لالهينت الصل خلق رپا شامو فلسطينز ما کا وار مي کاګي دا د نروس ايشاق اي اسماعيل اي صاحب والسلام نروس مي اوت ايشاق ور ياكوبنا زیاتی کنا فلزامنه زیاتی او زیاتی نعمت دغه او مال دغه ورکړه یا یا کولا دینان زیاته وکولا جانه سالین د ټول وګړو ولیکان او ما وګړو د لړ پښوویان د خلکو د رهبرۍ لپاره یا جن بیا موږ چې د برابرۍ کوله راه نه مخک به کوله چې ما پامرسره واه یو کړه ما د تفصیل الخيرات څخه سر کړه کول وای قوم سره ادارې موږ نه کول زکات د یوز ما زما باندې کې لو تعالی <سؤال> صدق السلام لم امر كل احقمن و علم حكمان پیغمبر دی ورکل و علم کل و نہ جرا ما اخلاص دل در دا کلنا چا و بر عمل له عمل به کو بخ اینهم كانوا قوم سوء ان فاشقین یکن لو دغبت قوم فاشقانا و ادخلنا في رحم جنا ما دا کل و زما تو میرا چاہتا کرے؟ ربی انی ربی نو اسان پړیا چا دغه ربي اني ماولوبن فانتشر ربي لا تزارال الارز منو الکافرین دایارا انک انت زره من ذل ولا یلد الا فاجران کفارا دا خبر نو کړي هغه ته دا چې کدنو نشاد چاور ک فاستجبنا له ما قبل ک داغه د فریاد فرجینوه خلاص موږ غل راځو کورواله دلويغمنه او کومه میوسره کو دا کوم چې کاځو بیا جنزم ما په تن باندې تخزیب کولای وکړم دا کوم سوید بس کوم فقرات ما ځمن تل متابه داوود علیه السلام له ما چې ګمنه پیغمبري ورکلې او سليمان علیه السلام پیغمبري ورکلې او ایزیا خمانه وايي په اصله کولیدوارو فالحاشب وقاره ده فصل کې ایز د شپې سر کړي او پدې کې ګړوږي زو فصل کې ته پټو سر د شپيها نه نام قومه او غړې بيزو ته قوم وکړ نوم نو غول يوب مهم شاهيدينه داو پېسلي ته هاجر يالم من غ هاجر من غالم وایي دو چکمه پېسله کوله غړې بيزو شپې ته تپدغه باني پټي باني چې کومنو څار کړه او په پټي ورغلي بي په پټي نو سليمان صلوا الله عليه وسلم لار داوود عليه السلام خبراله هغه خپل پېسله داوود د چې د دې پټي پر یو سړي دا ټول ګړی چالو ول کوي دې پټي خوون لور کوي بس نو ولې چې څنګه پر دې پس ته په دښې سلیمان صلو الله علیه سلیمان صلو الله علیه چې ما په بل ورجې کې یو ښه وې شراتون چې کال پوری دا غړي دي دا پټې خاوند اوسا کی او بیا راتون چې جې ټیمه پوری چې دا سره د غړو خاوند چې دې کار نه دا پټې به وکړو د هټه به لا فرص نه او بیا به سره اخلاص المال کوو اخلي پټې خاوند به پټې لزی او دا غړو خاوند به غړي ګوري الدقه فيصلا صحيح فيصلا او وكنا يغني شاهل فصا الناس سليمانا اما ديه فيصلي اغه فهم صحيح چي كن پو اما وركده سليمان السلامتا او فيصلا دا داودا صدام صحيح وا اجتهادي خطايو كنا او اعظم او په ورکړو او دا نه کې نبوت ورکړو څوک هم ناراضي او باچېدا یا څوک هم ناراض نه بوځدې کوئی نو څه دا بیا چې کوم دې کنه هغه خطا یې د شی ویچې الله ته خبرې چې دا څنګه ګرادي کې تا خطا یوغړه او د نور مشتہی دینو چې کوم جنو پني هوا یې ناراضي کنا څه دا فرق دی وست خرنامات تابع کرد دو داری سانت و جبال غرونا پاکی بیان او و تیر مرغانم اکون نافراین دا کار منگو لکڑی وزانش کنید دو اختیار نو اکون نافراین وعلمنا موت خدل حسنا تعالی بوس جڑول د جامو لكم صار دو پارا یامی جڑول طریقہ موت خدری واس تیوش نا کومن باشی کوم ایال لبسم را د دسغری دی توس بنو جامی دله د جننا ایه شکر کوم کی ولی سلیمان رحمات وکړه السلام علیکم تاسلی الله په حکم سره داش لئی يا شكل <سؤال> بس سلام سلام امروكا غبروانو ان الله جل جلاله اسماكي ترا تبارق ناسي اچا کی الله يوك كنا لهم حافظين اذن او د پر ساتونکو وایو بای ندار ابو ایوب عليه السلام او چې دې دعا وکړه ته دا شی دعا وکړه ربي انشی اې رابا فَسَجَدْنَا لَهُ مَا قَبِلَكَ دَاوُودُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ زُرٍ دَرِمَكَال چې بځي کې یو zarar وو وه اتینو وغوړې میکړه ته له الډه ريبه مې سره په شان دغه نور رحمته مين جنان د ازم ما مهرباني او ذکر را پد عبادت کوم اسماعیل عليه السلام ايتوه زال کیفل كله من صابين دته صبر کوونکو وا دخلنا ما داخل کاو لرا فراح مدین ازم ما طبيحه من من وزنوني دینو ساسو مکه یا دوا ایصحاب مغازبن دو اقواش یدلارد دغسین نه دخل قربانی غساو فزنه دج دا گمان چاله نقدر علی حج چې ګمانو دې انس علي سلام چهوې الله ته جباني ب قادر نهي دا هغې کفر کلمہ ده د نوې دې څنګه جن جناګه دا ګمان کوي الله ګری قادر نه دي په ما باندې ته او داغه ټول وری د دریاфта فناند اواز وکړ په دې ټول تمونو کې او څو څو لا اله الا انت سبحانك نشالایم عبادت او فریاد ماشه واس ته نه ربا فكير تان راکنسې مکه مې کوم کې فزانبندې فاستجب پښګابل میکه داږي دا فریاد ورنا جنو منال غ مخلص میکه دا غ نن دا قرن کې خلاصو مو مؤمنانو وا زكريا جن دا رب به زكريا سماغه او چ لا تزني فردا مې دیو مازان روان تا خير وارث دې ترين مدا سرور كون کې يا بهتري منا سرودي انسانی انسان مې ته زړه لرم فسجننا لله احد لو يحيى کابل میکا غیر پادا فریاد ووه هم نو له یحیا اول بیکا ته یحیا او می بخو سی یحیا وا اصلح له زوجا روغه میکرا سلاه میکي غو سدال بيبي باندي دبي لاذ سلاه مي چوهه استا ماش هچو اصلحنا وا اصلح له زوجا جوړه میکړه بی بی، دا بیبی انهم کانوا شارون فی الخيرات یعنن داغه پیغمبران چې ما ذات تاسو ذکر کړه دا وی شارون فی الخيرات تا دي کون کیخه کارونو تراب تا ویا دونه نه رغب ورهبو اما ته په زیاد کو رغب ورهبو او سپ رغب سرا او سر احبت سرا سو میدون سرا او سر یری سرا وکانو خاشوینا ازمن د پاراجرمه وصه اجزي کون کی ازمان یری واللہ ترا خذا سنت فرجوات چې ساتلو وخت بل شرم فنافق ناتیا من روح نرمه پکې والو پاکیزه ما د روح نه وجل نه اوله د ضرورت به مریه د رسولانو ان هذه امتكم امه واحده یک نن دغه چې گم مختی تر شو امه دغه د اساس یو په دې توحید باندې ټول د پده یو مسلک بانی پده یو دین بانی طول رات رو شوه یا اومتو کم نمرا دا یکنان داستاسو دین ده یو دین وانا رب بگم فعبدون در طول پیغمبرانو دین یوی کنوییم یو دین ده نحنو معاشرولان بیا دینونا واحدون پیغمبر اسلام وی زمان پیغمبرانو دین یو دین بنول اللہ تا داس فیسال ده لکچه در یو پلار زامنی موری بدلی زستا ژرابیم زمابندگی وكي وتقتل امرهم بينهما ابياب ټوټک و انام او حرام دے پیوکیلی خلقو بانجی چه منگا حلق کولو پیسلو کو دا خبری چه دوارا راشی لا زائر شو و حرام نالا کری اگ حرام دے پیوکیلی خلقو بانجی احلق نا چه ما پیسلکلی رالا کرتا چه حلق شی دا خبر حرام دے چاند نومی ارجوان یا حرام انکو مند واجبن سرا واجب دې په یو کړي کله کو باندې چې ماحلا کړوی دا خبره واجب دی الله دې چې واپس نشراتلې لا جزای نشي هلان په باندې واجب سره شو کله زای چې نو بیا بڅشی شي حرام خپل ما نه سره تر دې پوری دا څنګه په راتي ځافته هدیه یوجو ماجوجو او کله چې بیت کړی شي هغه بند یوجو د ماجوجه کله چې کوله راپېښه ستل شي یا جوړه ما جوړه دوه بار من کل حدا من د هر لړلړ زینو نا یات سره نا منډي بوہی حدا ول ورځه لکه دې رکھے غونډي د انګي چې ګمنه نشي ا زینو دي کنه چې اوس څه یو ته تا دې من کل حدا من د هر جره کنه بده پمنډه راوځي نسلان هغه چې ګمنه نسلان دا یو شي دې ندغا دژوی یان شلول یعج مشبر ازید کلمات علامر نه والا ما دغلا نیز دیش واجات پریشاو سرنا تصروی باب سر الله جنسی قال کسان جی قاتران دی او بوی یا ویلا نایپس ز من راکنان گوتغاطلار دی او دا دپار درد د وشتلو د دو جهنم یې استی یا تاز خشار د جهنم یې استی هر هغه شی چې یو زنه بل څه تو غرزول کېږي نه له دوی کانی د دو جهنم لکه کانه پشانده وشتلې شوې آیا چې نو حسب مفسر مانا ما نه حتبو خشار د جهنم بشې ان تم تاسو له والدونو غته به ورځی حسب مفشل ما نه کې بجو چې کول ما یرمه علاشي چې وشتلې کې دا اسه کې چې ګرمنه سره مینال حسبای او ورحسا کې کان دي چې ديته لکه سره د شیولې کنه دا قران کې ځانن تب تاسو وشتل شي انتم الله ورتاسب او ورزيدی ځانن تا لو کانها اولای الہتان ک دا خدایان تاسو مددګاران و ما وردوها ولي گو ور دې ځانن تا لکه بوتان مراده اولیا نې مراده انبيان نې مراده فرشتي نې مراده ولي انبيادې او کې فرشتي دا خدس دي رسول <سؤال> الله <سؤال> روان دي مستثنا کوي الله توغدا بزر نه داخلا و مدغه تا دی ورتا كلل <سؤال> جيا خالدن <سؤال> طول به دي نو لان ست دي رو پارتیه ته جهنم کې زفير و نار دخرو و هم دي چریفیه په دي ګلای یو دبل आवाज به ناوری او دا گشانده بایی این نالا زینکنانا کسان سبگر چه مسترشوی را بود پار زمان ترم نفیسرات جننات اگر خوشبختی و خکم سعادت و لای کده خلکانها دری جانم نبا بمرادون لرکر شویوی لای اسمان نباوری حسی سعواز جانم لرا و هم جو جریفی مشتهادان خوسم فا اگر سکی چه غواری نفسو خالی دون لا یه ظنوم بر امنا بغم جنکه دوله دا اغلوی ورخطه دید قیامت او یوزی بشگیو سر ملایک ملاقات باو گیدو سر ملایک او زغوب و یورتده غستاس و غورزی دی چکنتم ترازون تا سواده کی دلشوا دنیا کی یوما نتوی سما اکتوی سجل او د شورش براشي زباده روانه غنمه د اسمانه حتی سجلي لکه را غختل د سجل ملائکه لکتبي خپل لیکلي شوې کاغذونو یا يا لکه دا نغسل د تمہر د لکتبي شو سره سجل اغه تمہر ته وایي اگر چې خلق وایي کانه شي اغه ته سجلو وي او سجل چې ګنه په خپل غریستره ایا سجل اغه فرشتہ یا سجلو یی کاتب وو د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې نوم یې سجلو ایا یو ارشدی واخلنا ایا چې نه هغه صحیفه اغه ته بدا نو خلق نویدو سج جماوال پیدا کړیسته پهل مخلوقات سره بیا دغره واپس کوم تاسو وعدن علینا ان کننا فاعلین یکن نو یخنه المالک لري په زبور کې من بعد ذکر رسو د قران نه او یا مخه د قران نه بعد د زادونه 1 کل کل چې کوم درو مخې معنا سم راځي کل رسو من قبل ذکر مخې د قران نه یو باندې دا دوم بل کل کتم نه په زبور کې مالک لري په زبور کې او ټول کتابونه آسماني کتابونه ټول مراد دی منبا جي ذكري دراف حافظ نه چاه تا من کتاب وي دوه کتاب نه رستم ما پټول آسماني کتابونه کیدا خبره کړی دان انل ارز یاری سوای با دیا صالحون یا ذک نمر تورات ته څه دې زبور که می دا خبره کرده و رسط دو توران په تورات چون داو؟ ان الارضا یکنان دو دنیا ازمتا چره که خلافت دو دنیا چره یا جنتا یا د دنیا خلافت یا عرضا بیت المقدسا بیت المقدس باز ورکم اچال ورکم عبادیا صالحون زماغا بندگان چرا نیکان دی میراس باوری دیلالا بندگان نو عمر فاروق راځ نه په دور کې بیت المقدس فوق اشوکه نشو ها صالحون د دنیا خلافت صاحب کرام ته الله ورک کړه ان الارز یری ریسو ای بادیه صالحون د دنیا میراث دا د دنیا میراث وزا الله وای ورکمنې کانو بندګانو ته خلافت صاحب کرام ته الله مسلمانان ته الله ورک کړه داو ادا الله کو مسلمان سره کړه او اگر ایش ته این لفظ ظاله بلاغن یقینم پرې خبرو کې لا بلاغن تبلیغ دی, پی دی. خبر رسول الله كون په جصو عبادت کوي آیا دا کفایت دی بلاغه نه مڼو دا خبري بس کینه ته څوک د الله بندگی کوي لا بلاغن مرز دې دا خبري بس کافی شاپې دي یا دا خبره چې دا قران الله بلاغن تبلیغ دی د چا لپاره لقوم عبیدین او کوم لپاره چې څوک عبادت کوي و ما ارسلنا الا رحمت للعالمین تنه لګلې به ته امره مغر رحمت د او ته میچ کړې لګلې چې دا په دې دایره شایباله یشرې همته تاسو د څو ویله واه تاسو انتم الاولون انتم انتم کله نه دغه صالح شو کنه څه صالح之 شیدوی مومنانو دوي کنه میراث به ورکی خوشاله صالحن لره خو ار مخاطب وکنه تاسو به کامیابی تا به ژوند برتری حاصل او خوشاله کیدای ایمان دغه صالح ده خو هر کله نه ور کوي کنه چاله ور کوي <مزد> نیکانه فما شنا کيل الله رحمت العالمين نه لګلته مگر ذل پال شزما خلکو يا ترى رحمتي في خلق الباندي تمبر اسلام بويلي يا ايها الناس انما انا رحمه المهداه اي الله زر رحمت مهداه مهداه مان اي حجيا کڈشوي الله پاک تول خلق تا بتور حجيا ل گلي وخو دینه او ورځو زو و ہے شېلې مات انما الهکم اله و یکنا ساسه لگا یی که ان پایدون کله ری بیا گا زو خبر باندی ودان کی پویږي او چ پټوي و اینه دریزنه پویغه ملاله فتنہ کیدې رحی نو واسطه پیدا عذاب رستو کی دل قول رب انکومی الحق توایا رب زمان پیسلوکا پا حق سرا ای رب زمان پا حق سرا پا حق سرا پایسلوکا یا پیانبر بدا شوی و رب بنا رحمان المستحان رب رحمانم ای ربان زادی المستحان چیرم ایم داد غفتلی شویده پا اغصبانجی تاسوب بیا نوی رحمان الرحیم سورت حجر مدنی سورت دی آپ دی کی نافی شرک په تصرف او دارنګه نافی شرک چې په عبادت دواړه هغه دواړه چې کوم دي شرک نافی شرک چې قاضی او شری دی دواړه مسلې پیېږي کوي او دارنګه هغه ضروري مسلې چې کوم سورې مایده کېږي شروع وي حلال هغه دی حلال دی حرام غدي چل واجب له شام ته حرام وي بندا چې تم چې د حرام نه حرامي او بندا چې تم چې صورت کې دغه مسئله دی هیبت الله ابن سلاما مشهوري عالم دی هغه وي دایو داسی صورت ته چې په دې کې ځایاتونه مدني دي او څه ته کې محمد کې لري هزارې امشته سفرې امشته او دا ري بیا غا یا تنه دې چې اغاښ د ورجم ناشو شوی دي ناشي خام چې په دې منسوخ همسته دي دې سورات چې دا خبره دي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو الناس الکوی تقرب بکما ویریګې د الله جل شانو ہونا ان زلزلۃ الساعتی شونازی یقینا هغه یړا قودای خوځدل د قیامت چری داړې لوي دا دا, دا زلزلہ دا د قیامت د نفقه ولانه به مخ چر ازی وکله چری دا زلزلہ اوسله وشی نو یوم دا شیږت براشی ترونات به وینی د قبرندرا تزروقاتل بشی کلو مر جاتن اغه ار اخزه چې تی وركون کی خپل ماشوم لره ده چانه به غا تلشی اما ار ذات اغه خپل ماشوم نه چې تی ور ضر كل لور ات هم د نحملله او ب غض هر حامله ق <تصفيق> بچ لله دګړ عمل به او بينې تخکو لله سکاره چې طول بلی ونی او په ن ش ک بقراتي او مهمې سکاره دا شراب دول نه بنی شه والله کنا ذابل الله شرید لکن ظاد د الله ډ سخ دا د قیمتته اباتطول کطفیاً الله له شزیکر ان نظر زله ت ساعتشیون زلزلت قیامت دا چکنن عزیم الشانده اینا زلزلت اسرادی شیون عزیم او بیا اللہ وی ومنان ناسی بازد خلکونا مناغا سودی جادلو فی اللہ بغیر علم جا گر کئی فی اللہ د اللہ پا توحید بغیر علم بغیر علم بغیر دا ایزمنا ویتا برو کلا مرید او تیا بیا د هر شیطان لره چې مریض اغه سرکشه دي مریض اغه چاته وای چې هغه د الله جل شنه او د حکم نه وتون کې وی سرکشي کوي هغه بیا دوار دی چې په شیطان انسیریو کې دارنګی جن شیطان دي رواساد کفر هغه کومه انسان جگہ ټوپ لري کې را دي کوتبالهی او نکلی شو او فیصله کړې شو دې پر شیطان باندې دا خبره انهه من تولا او سوچ دوستي کې هغه سره فانهه ذله یو یتوند شیطان باندې سره ګمرا کی او به او تا غضب د دوزخ یا ایوانا سی خلقوین کنتم که تاسو که شکی من الباجد قیامانا شک مکوئی ولی فا اینا خلقناکو یکنان تاسو ما پیدا کدیا سید خورینا سمع من نطفتین بیاد نطفین سمع من علاقتین بیاد گوخی دو تکڑین دوینی تکڑین سمع من مزغتین بیاد گوخی تکڑین مخلقین وغیر مخلقین او چاگا تکڑا چاگا پراری برابردی وغير مخلق بعضه تكليا غلي شاغنيم گڑی بی باز نیم گڑاو باز پورا لينو بين لكم ديال पाच من بيان کو تاتا تا ستا اغا حكم ونقیرو فیلرحامی ما نشا و من پری دو پر رحمونو کیت سوم رجیز من خوخه الاجلی مسلمان بیا روباس تاسولا رماشم سوم تا سو خپل زوانی تا خپل بلوغ تا ومین کن باز تاسو ناغدی چیتا من کهی مخینا ومین کن باز تاسو ناغدی چیتا فا دوی لارزنی رومر میم با من پس در ایلیم نا پهید شی باندید و ترالار ذات پاوین از من که ها میداتا داوچه دا فیضان زلنا و کلچه و راوما پدیبانی و پیه تا ذات اغاو خوزیگی دا پارد زرغنا و دا بتو پرسیگی و لکه اوچت شید مکنه و انبتا تاو زرغن کی گیا زرغن کی من کلی زوجن بهی هر اغا جورا جورا قسمونو نا چرا بهی جا خستا دی تازا دی بهی مانا دا بحیش خیستی نو د او بو پزر از در غنام اللہوی ذالکا بیان الله هو الحق دا ذکر چی اکنن اللہ جلل شانهو دا رشتین اللہ دے هو الحق دا پرشتیہو دے و انہو یوحی الموتا اللہ جلل شانهو زندکی مرد لرا و انہو قدیر اللہ پاسبانی قادر دے وانا شاتق لنا قيامات وتجدون راضون كلا ريبات را ياشب شباب استقامه ان وان الله يقنا الله قويبر سمح في قبر البرتغايت سو قبرونكري وبلا ناش بازخ كنا من هذا شوديش جن في الله يجغد الله توحيد کے بغیر علم بیر دلل عقلی نہ ولا ہدان انا من نرنا کتاب وسجج وحی کی دلیل دلل نقلی نلری دلیل وحی نلری دلیل ا اڑاخ لرا ا خپل چټلرا یو زلله دې پاج ګمرا کیره الله د جنګ الله د کتابنا لهو فی دنیا خجن شتره دې پر دنیا کې او شرم ذلت او به څوک لرا پرز قیامت کې عذاب سوزون کې دا دا بالته او ته ویل شي ذلکا بما قدم ادي ادا کلاز ته چې مسجد لګلسته تاسو نو نسب الله اسو د زګی کې چې صادري کیدین نو وان الله یفنن الله تعالی صلی الله علیه وسلم هي ظلم کوونکو په پہچانې ظالم شراه مبالغه په نفس پیل سره یا ظلامه مانه د کثرت د عبید سره هي ظلم کوونکو په پہچان الله تعالی ظلم نه پہچانې بعض د مسجد ذکر د باز ځخره کړه مناګه سعودي عبد الله بندګي کې د الله په غوړه سرد شپنا هرف طرف ته وي مراد جن شک ده وَيَنصَبُ كَوْرَ شِگِ دِتا خیر او خوشالي په دین کې ایمان نه دي پرې کله شي وَيَنصَبُ كَوْرَ شِگِ دِتا فنوزن سمشيبادو امتحانه کلا بده اوړل او وي پاپول مخورن باندې مخته وي بیا مخړې د جننه مخړې د قران مخړې خاصرت دنیا او اخرت رواني شدا سره په دنیا سره دوړ کی زالک هو الخسر مويندا تونج خراره خراره تواني د سره دي چې شي منافق نه کنا که په دین کې خیر یو څه دې ماني ماني او ککل له کومي عاملي توانور شي کوي چې څه کوي کې نه ما يدرو بنده الله او دې پريا كه د الله نام راشي ته الله زور نه دي تزرس ولې شو نه فیت نفر ذالک هو الظل البعید همدا قد دې ډلری ګمړای ګمړای ډلری دغه یدرو دې پریاد کوي بلنه کوي بلی چاته आवाज کوي لمن زره اقرب من نافی یاسې ګلان دلته کوي سوګي زاهد ده ذکه چې دیادو د پاره علامه زرهودا دا به دي شکیدله زګانش دلی فاصله اخلي ده د الله نه مخ کې کوم عامل رسته وایي معمول عمل نشي کوله بعض خلک دا شی وایي الله مزید شو دشه شو یا درو دې اواز کوي فریاد کوي هغه چاته چې دا وی زره را قرب دي بنه فریاد دي لبی لابسالم الله ولا بي سلاشير ډېر بګ د دوست دي ولا بي سلاشير ډېر بدمانګره هغه څوک شیطان یا اله باچلا یا لا مشی کا پی زبانی تقدیم تا در دے لا یدروا خم خدیاواز کہ اخیتہ من ارد چاتا جزر روحا فمن نفہی یا یذد مش سوال گره دا مش یذ من دونی لا دترا دایو قسم تاکید دے تاکید لفظی یدروا دی आवाज کہ د اللہ نه هغه شی زونه تا چ نظر را سیونه نفره دا دیه ګمراهی دل لري یذ را بلینو تا دې شو لمان چې لامه موعتی القسم او قسم قدر د دې جواب دی زما دي پختو ذات قسم ی الله وای چې دا چاته چې کم دین اول دی کوي هغه سوچ چې دې چاته واز کینو دا دې زرا دې اقرب دي من منفید نافینا اقرب دې متردا د اډو سره نافا غشته جنا سرا سری توان توان دی لبيس المولو لبيس رشید ووز بشارات ان الله اكرم الله بيقولنا نباشا خلقوا جي ويمان وليه عمل صالح جنتو تجاري <تصفيق> بيلان <تصفيق> دينا نو یا په حضرت کې باندې روان کای یی دغه په لغت کې نثر کله کله په مدرسو سره هم راځي ابو بیداوی عرب دا شوی ارذل مامتوراتن ای منصوراتن مرزوقاتن آغاز نکړه مامتورا ای منصورات مقصد دا شي چې مرزوقه مرزوقه نو کډی دا ګمانوي چې الله جل شانو رزق ولا نو کوي دنیا ورځی رزق خو مها ورکوم دې دې د افغان نه زړه وو چې مردشي یا کرشالا غمانی چې په امره سر الله چا سره نه کای چې امره سم سره اللهو او بیا سيله او فالي انزور ودی ګوري هلو بغیز کوم تواجه مشرقه غیزه په سبحان الله غلی او کذالک ده قشانتسنه چې ما د حق بیان کردار ایمانه کړې کرد ده آیا تنه بیان واجب واجب یقینا الله په یوه ځل خیمه یوری چار په جیرادو وی د الله په رضا پري مشهور تعلق لري ان الذين اتنانا کسان چې ایمان وړل ول جنا کسان چې يهوديان دیو سابین دین ماړه وانا سرا نصرادی کومجوس دیه کسان جاومی مشرکان ان دی, دی ان الله یصل بینهم یگنن الله فیصله وکړه د قیامت کې ان الله پر زمانه حاضرونه حاضر دی کولی شي ان شهید شهید معنا حاضر وَدَوَابُ اَدرِگ نوزنده سرو کثیر من الناس دیر خلقونه و کثیر حق علی العذاب ډیر اَدهش مخلوق دی چې هغه باندې سد شوې دی عذاب پمایو هین الله تعالی چې الله په گمراه کی یا تعالی چې الله سپر کېو کی اَماله روح من مکرما نشته د پاره رسولان پهون کې اَمالو نشته د پاره رسول عزت ورکون کې ihanat داري چې سره گمراشي اَسپتیا داري چې سره کافرشي ان الله يغنى الله توقي ما يا شات جهه خير الله وقف دا شې ديږي چې ولغه زړونو غزالې زارې کوي هر درې په او خلاصې نه Ne yes. ist yes. <coughs> <Thank you. coughs> ها ځانې خصماني اختصمو في رد بهم کافر, دا دعا ها ځانې دا دعا ډلې دی کافر ایوړاله مسلمانان دا د علي رضا جان هوا غا مشهور ژوند ته ینګ بدل کې پیغمبر صلی الله و سلام چې کله هو ته ویلې وځي او دارنګ او حمزه رضی الله انهم بل طرف ته اوتبا او شیبا دا نور د دا قوخی دایادو نازل شو ها ځانې دا دوړاړي دي خصماني چې دوه جګړه کوي یخت سمو دي جګړه کوي دا د الله وحدانيت دی د الله پزاش کی الله د پاره مطلب دایي څوخه یو غني څووي جناحو شریفام سره غړي په لذينا پزا کسان چې کا تران یو خدای لون سیابن جوړ به پریشي د پاره جامید ورنه او به ان پری بکړې شي دا پاره جامي پری کول دا منه جوړوللې جهنم نه جامي به ته جوړی شي یو سبو منفو کروسی ملحیمه وا بلولې شي د پسرونو باندې یوسرو بیهی مرید پکړېشي او وبخښولې شي به دغه وبو پوجبانی مافی بوتونه ما چې دغه پکېړو کې دیوال جوړولو ددارانې پټګو چرمنونه ولهم مکان او شتجره لپاره مکان ما ګرزونه د وسپنو کله ما را در کړي راډو کې یاس چې وزې د جهنم نامین غمی د غم نه چویډو فیا دا غم دی په جاننه ټکنه نو ایدو فیا دوبې ته واپس لېشي دې دوزخ تاوزو کو عذاب الحریق وب ويل شو ته څکه عذاب سوزون کې لرا ان الله <سؤال> ایقنا ان الله <سؤال> تو داخل خلقنا چی مان جوړ یا ما صالح کړي جنا تجربه ایلانی دا دغه نشو دغه شو بشارت جو حل و نتيجه من اصايره واهغه ستول شي دونه را من اصايره غوګانا د روزو قالوا عندما الغلرو ولي باصم يا حنين الجامد ديو پليکری حمدي و هدو جو تقدل شو دنیا کیا پاک خبره کیا کلمه توحید دا و هدو الی صراط الحمید اخوذل شو جو تا پاک لارا اغلار د الله پهوصله شو ځاد د اسلام او د قرآنو ان اللذین قلنا قسن جا او قاترا دي بندید الله د الله د ادار که مسجد حرام نخلق بنده یا اللہ زی جانوالی ناسی اگه بیتولا اگه مسجد حرام چه جانوالی ناسی خلقه ده پارا سوان برابر الراکی وفی والباد مقیم پاقی تاکی والباد ومسافر دواره یوشان تا دی بیتولا که دانه دی چه یوزه که بچه که مقیم حق لدی وگنی یوشان تا دی پدیکی بیتولا دو طول ده پارا یوشان تا حق وَمَنْ يُرِدَ شَأْتِي إِرَادَ كَرِي بِدَي كِبْكَجْرَوَيْ سَرَا بِظُلْمِ ظُلُمْ سَرَا شِرِقْ سَرَا يَا أَبْرَ حُقُقُ لِبَادُكِ ظُلُمْ قَوْلُ سَرَا نُزِقُهُ مِنْ, من عَزَابٍ عَلِيمٍ وَإِذْ بَوَأَنَا لِي براهيم مَقَانَ منگ زیور کرده و ابراهیم علی صلی اللہ علیہ وسلم تا بیت اللہ مقصد چه ماورت خود دلیو ویز نا ای جهال نا یا بوا نا مطلب دازه ماورت خود دلیو ابراهیم علی صلی اللہ جداد بیت اللہ زیده جبریل و سر راگه او بر وریز ور سرو او ویچی دیز اینکه نخشو باسد بیت اللہ او کلچ بیت اللہ جوڑه کرده اماورت دا وحیامو که شرمه پیدا د تماس رايڅ اپاک ساتز ما کور لالي توه فين توکوم کوله پالا قايمين و ور رو پاي سجود موږونکو د پالا جرو کو سجدا کوي واه زين فجت ابا دولو د بيت الله نه اعلان وکه خلکو د حج حج سره يا تو کلا زي بري جاننه ريجان ته دل بام رازي ما هر اغو خان باندې په سواري چغت تطتي يا چينار بشي لاريدي عميق جوري مطلب ډېر لړيدي طريقون بعيد دينابرزي خوده ډېر کثرت د استفامد او ناغه به شي جوور شوي کنا سم او موړي په پکی شيلي بیا شره پاجو حاضر شخص لاغه منفعت زینو تخفل فائدہ مند زینو تا هغه کوم زینو چې د جوړو فائدې دي د دنیا یا د اخرت فائدې په کې دي کنه منافع اللهم منافع درن در حجیسه په чыګندنه په هیش پوری تمرین دنیا پیرام ښا زینوینی زدارنګ چېګم نه حلتګي تجارت کې سامانونه راوړي دام شپې خدا به مقصود یې نه ني او مناجید د دین خو خامخ خارځي اچاد او یذکر وایذکر اسملای یاد چې نومونه د الله ته هغه سورې معلوماتو کې علامات الله باندې رزق او چې الله لوی زبر کړې نیمه چرانې مشرپان باندې دا کم چرپان چې دی علای کنه هغه کې به د خدای نومونه وایي فکلوا من هاذې مخری د غنه چې کم قربانی الله کړې او کولوو اخلای موږ دا غیلنه هم له کې جنایت نو د می جنایت نه کنه خلاص پښتو م کول شي واجمل بایس الفقیر او بیا ورکه تا جوړی د خوراک د پارا البیس الفقیر نومه ته لیکتا متروې چې نه لري هغه د ام بیا ورکه سملیه زو تفسهم او بیا تاسو قربانای نه قربانای چې کلا چې شی بوکی کنه دو زو تفسهم بیا چې جو فلر کی خپل هغه خېر مری خپل حاجات پوره کی مطلب دا لمبل شو غسل کول شو داږي چې څنګه نو څه دي ګندګیاغه باطنی ده که ظاهری ده دغه درې تفا دې د سرخ راول شو دالنګي چګمځونو بريټان له راول شو دالنګي چګمځونو نور څه خيره میرا دې کول شو درنګي عقيده صفا کولم به کې راځي حاجي صاحب چګمځونو حایلتله شرک نظر صفا کا سم له یو تفصوم ګندګي دې دري کا ولی او فو دی که اخل نظرونه ولی او تواف دی که با بیت الله مانی اغا بیت الله چه اغا علاتی که پخانه کورده در طولنا مخی یا علاتی که در جبابی رو در ظالمان نه چکم دنو اخلاص کره ازاد کره کورده او یا او غرق نه د طوفان نوح نه چکم دنو بش کره اتیق ازاد کره در طوفان نوح نه ن الله وی چې دا بیت الله چې بیت الله د فارنوم دینودان دغه نوښو ذالکدا و ما یوزم چې تاجیم کی د الله د محرمات فوا خیر لو دلی لپاره غوړه دی د الله پلیزو و حلل لكم هذا الشيء تاسو لپاره چاله بیان الا مگر ما چې علیکم بتسمن الاستلیشی فاجتن برس من الله تعالی ځان ساته تاسو هغه ګندګی بت پرستینا واجتن بو قوله زور او ځان اوساته تاسو د سینا هغه د درو خبرینا د درو خبر نظام بچ خید حنفا علی اللہی شیطا سو اپا کون کی را خدزان خاص اللہ دو پارا یا معاہدین شیف حنفا علی اللہی در شرف نر او گرزی توحید تا حنیق وی دیتا چی شرف نر توحید ترف تا رفتا. او مکیږي مشکین حصیدار پیدا کون کی الله سره مکیږي د برق خوندان جوړون کی الله سره چا چې شرک کړی بالله په خدای باندې فکانامه د دنیا سال دی چې لکه چې اړ د برنه فتخت تفوت او تخته دلرا مرغان په هوا کې او تغويب به یاو یا ورځ دلرا د شلیفی مکان صحیح کډل لری زيتہ